35. Centre ceremoniale și construcții megalitice Anumite complexe megalitice, cum e acela de la Carnac sau cel de la Ashdown, în Berkshire, conțin 800 de megaliti într-un paralelogram cu laturile de 250 și 500 de metri. Constituia cu siguranță centre ceremoniale importante. Sărbătorile comportau sacrificii și e de presupus dansuri și procesiuni.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 Căci Stonehenge nu a fost construit dintr-o dată. Se știe acum că lucrarea originală a suferit multe remanieri. Închei nota. Din punct de vedere al structurii, Stonehenge poate fi apropiată de complexele megalitice care s-au dezvoltat în alte culturi, pornind de la o așezare sacră, temple sau cetăți.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 Vastele terase eliptice, care se întindeau între sanctuare sau în fața lor, servau de sigur pentru procesiuni sau coreografie rituală. Pereții templelor sunt decorați cu admirabile spirale în basorelief și s-au escavat un anumit număr de sculpturi în piatră, reprezentând femei culcate într-o rână. Dar descoperirea cea mai sensațională este enorma statuia unei femei, cu siguranță o zeiță așezate. Săpăturile au relevat un cult elaborat, cu sacrificii de animale, ofrande de hrană și libațiuni, rituri de incubație și de divinație, indicând existența unui corp sacerdotal important și bine organizat. Cultul morților juca probabil rolul central. În remarcabila necropolă de la Hal Saflieni, numită acum hipogeu și cuprinsând mai multe sălți tăiate în stâncă, s-au exhumat o sămintele a vreo șapte de persoane.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 Structura curvilinie a sanctuarelor se pare unică. Arheologii o descriu ca având forma rinichilor, dar după ziunț, această structură amintește mai degrabă forma matricei. Cum templele aveau acoperiș și al sălile erau lipsite de ferestre și destul de întunecoase, a intra într-un sanctuar echivala cu o pătrundere în măruntaiele pământului, ceea ce înseamnă în matricea zeitei chtoniene.